Більше десяти машин. Вас шукали цілий тиждень. Ну, не повірив я. От тобі ну. Знайшли, правда? Шамрай замовк, дивлячись у вікно, де михтіла глуха пітьма. Ну що там можна було знайти після такого вибуху? пак, Спочатку загорілися бензобаки, а далі я заплющив очі, пригадуючи шалене гоготіння мутно-вагрового вогню, і розпечену сіру пустелю, яка чомусь опинилася над головою, стрімко більшаючи і більшаючи в розмірах, і несамовитий крик людей, котрі горіли живцем, метаючись по відсіку вертолета. А далі, напевно, вибухнув боєкомплект. Я мало що запам'ятав із того хаосу, а коли отямився, то вже був у полоні. І що ж далі? Ну, це довга історія. Знаєш, давай не будемо про це, гаразд, ми позамовкали. Через вагон, молодцювато вимахуючи гумовими киями, пропахалося двоє міліціянтів. З наших нікого не бачиш? поспитав я, проводжаючи поглядом цих зарізяк. Шамрай пожвавішав. Чого ж? Ми тримаємо контакт. У нас же ж клуб той, як я, воїнів-інтернаціоналістів. А ось із лід був у Ташкенті. Він зацікавлено глянув на мене. А тебе щось не видно. Що так, га? Я зробив заклопотаний вигляд. Робота, відрядження, поїздки. Шамрай все ще запитально дивився на мене, неохоче пояснив. Детективна фірма, охорона бізнесменів, повернення комерційних боргів, ну і всякі інші завдання. Мафія? чоловіче, втомлено посміхнувся я. Цю фірму назвати можна як завгодно. Можна мафією, можна ще якось. Рік тому ми працювали нелегально, зареєструвалися аж оце весною. Шамрай хотів було щось вкинути, але я випередив його. «Мафія не мафія, а вона дає можливість жити. Зокрема, добре платить. До речі, міг би тебе рекомендувати». Шамрай покрутив головою. «Ні», – сказав він жалем, – «ні, троє дітей, жінка. А ти справді заробляєш там якісь гроші?» «Як коли?» – звів я плечима. «Залежно від завдання». І знову перебив його, намагаючись перевести розмову на іншу тему. «Аманжос як там поживає?» Шамрай скільки часу мовчав. «Хреново!» – нарешті буркнув він. Йому дірвало ноги перед самісіньким дембелем. Напоровся на міну в провідці Лашкаргах під час десантування. Отже же ж біда, ти подумай!» – вражено вигукнув я. «А той здоровежний такий, якось так на нього вказали казали. Кріс? О-о, Кріс!» – пригадав я нарешті. «Спортсмен, атлет здається». Оженився, повеселішав Шамрай, тримає кіоск, розплився, мармиза хоч прикурює. Я кивнув. А певно зараз не до спорту, це тільки мені доводилося займатися цим несерйозним ділом. По службі сказати б, ріжні сутички, те все. А татарина пам'ятаєш? Шамрай скривився. Вбили його, неохоче сказав він, вже після дембеля. Їхали з кумом в електриці. «Чекайно», – не повірив я. «То він що, вже тут загинув у Союзі?» «Загинув», – недобре ошкірився Шамрай. «Ліпше сказати пропав, ні за хрін». Картина така, якісь двоє телепнів пиячили в електричці. Раптом з добро дива відбивають денце в пляшки, підходять до татарина, не кажучи й слова, тим шклом його по шиї. Кум злякався. «За що?», – каже хлопці. «Ми вас не знаємо». А ті питають. «Ви з Гарбузівки?» Та ні, каже, ми гець іншого району. А, кажуть ці телепні, тоді вибачте, вибачте, хлопці, помилка вийшла. З ким не буває, мовляв, кум туди-сюди, бо щось спливає кров'ю, треба щось робити. Побіг до машиністів, щоб викликали швидку на наступній станції, а ті були в поганому гуморі. Алкоголіки кажуть, ідіть ви до дідька, через вас тільки клопіт, сидіння порізали. Одне слово, на станції витяг він татарина з вагона, але пізно було вже, запала мовчанка. Земля йому пухом нарешті буркнув я. На душі було гидко. Абсурдна смерть. Вижити в Кандагарі і отак безглуздо вмерти на своїй землі. А тих відморозків засудили? Шамрай махнув рукою. Одному нічого, сказав він крізь зуби. А тому, що вбив п'ять років. Не вбивство? Ну, підтвердив Шамрай. Зараз же намагаються багатсько не давати. Гуманізм. «Дожилися». Він сплюнув. «Чоловіче», – сказав я примирливо. «А що ти хотів?» «Така пора прийшла». «А то не треба було розвалювати союз», – раптом вибухнув Шамрай. Я засміявся.